Pazenana hori eta oso edergada. Bon, eraiteko sortzi metro eta lardo egiten duela. E, bon, oain horrekin, lotzen ditugu iru irriak ondarri irun eta endaia nahi ginoen egin hori simuliko, Simulikoski eta lokarri bat duzela gure iru irrien artean. Beaz, uh, bukatu dugu, uh, zazpilat egalde egin duz, eta uh, alfine administrazionarekin, eta femon. Oso luze izan da, baina azkenean, jali bon, dugu eta hori da importantena. Mm, Gauratuko dugu, eh, dagoeneko, ba, entzinetik eh, ez zegoen bidegorriarekin lotura egiten duela, eta bi bide gorri lotura. Hori eta, bon, horrekin egiten alda eta ondartzatik asita eta irunela paxa, ondarrabila paxa eta beren hamark kilometra horrein epoxibidea izango da egitea, hori nez eta bai bizikleta zere. Baita pausura ere. Baita pausura nio ere. Baita, ba, baita. Ba, Gugu ba, e, garratuko dugu, ibil hemen dagoela, lau metro zabal, bai. ederra, e, abenduaren hogei, hogeita batean edo irekizan berez, jendea graueneko behar badak esagutzen du, jendea bai. nitz pasagaita. Bai, jende eta... Anitz, bai, anitz eta... Pasatu da, iduridu hemen eta e, eta be aziela holoko eta bide bat zenta etorri dira egunean iduki dugu laik eta etorri dira jende pila bat eta hori bon, markatzen du eta kontendiela senta idekitzen du hemen basterrak idekitzen ditu eta hori hori onda da denitzat. Igualatu e, kolu oinezkoentzako baina berezeki bizikletendako dela e, zirkuldos e, proiektuaren baitan izan ere bai. ba finantzamendua ere dirustatzea ere bujeta konpartituta da partekatuta izaten. Bai 2000 e, e, ba, e, bai, e, e, eta pasatu e, e, konstantzen du gostatu e, du baina hortik e, eta bai Europak bai eta kontsailu eh, regional eta kontsailu generalere eh, denek eta subantzione eman dituzte, behaz egunetik eh, larro goi eh, subantzionekin eta gero goi azkenak eta endaiako udaletxeak eta patu ditu e, Azken bondu bat, e, ibilbidea biribiltzeko edo irungo lotzeko igogailu bat ere? E, bai, hori eta hemendik eta lasterz eta tekniko txiki batzu eta e, agertu dira, e, baina ere antik eta ibilbe dit, horretik eta e, zubidat e, igotzeko beaz, e, posibila izanen da behaz, e, nahi dutenek eta e, itzulia hundia egiten dute eta nahi dutenek eta jali hor e, idunera joiteko posibila, izan, e, posibila izanen da ere Azken puntu bat horrengoan bai Bizintxo bestek eipatu bitugu, lehen asteburua damorra bat aguzi da, beste bat geratzen da indikan ere nolako valorazioa da, egiten duzu? Bai eta ongi pasatu da, bakiak ikon euria uh, ekin maakizu eta beti biskat eta uh, gaiztu dela. Bainan uh, bai eta morala, morala, eta bai ere uh, izartu dugu eta uh, ainarak uh, ikusketa hori uh, oso edera, uh, oso edega. E, jendean itibili da eta oin gelditzen da haste bat eta bukatzen da partida da e, kerz paretean partida eta ergatekin uste dute eta bon. Euzkia biskal faltatu da banan biotzetan aski berotasun bat eta bildu dugu eta hori zen importantena.